تنهل بعوبا الخيار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله tražuje pravo, ja živim u ja šedem ja tam. Dalje, ako budem tražu, to staje mušnik. Kao je šek, pa stavljeno mi se kažem, postoješ mušikov. Došim te tražuje pravo, ko ne imam. Niko mi je šeha, je učinog vincara, u ovom učinu povješio, ni taj koji je povješao, ne bi to da je je u džamaata koji sebi kroji manager menhađe i stavljali se pod menhađe i sunatava džamaat. I oto smo, u protaklih par dresova, govorili. Mi krećemo tada, ova tematika je zastala jer stali smo na slijepom slijevđenju. Pa ćemo samo nastaviti bi idh mi Govorili smo tam iznosili određenje dokaza, kako se to slijedženje pojavi i njegovih uzroci i uzroci, zbog čega se neće nekoda povrati od tog slijedženja. Kaži noqaj maldjevzi u i'lamu anwaqa'in Allah bilan amin canzo trenchak im odolik i mora da pogriši la but la butici ne ho na da ci un c'hove pogriši mora pogriši cioè ako ne mi pogrišio kako kažem un c'hove l'Dio on da mi be una ste cosa io vi spiego a uceni san ni na strip da le cotove tamam da na tonyalo S toga, moramo se dogoditi greška kad tada. Jedna najmanje, jedna. A inače, događa se ih više. Zato postoji jedan govor kod učenjaka, kaže ko mnogo govori, mora da mnogo i griježi. Ovo se odnosi naučiti, ko mnogo daje petve, Morač često nima da ide i da pogriješ. Ona je koji njeo fetve. Mogućno zgreške izdavanje fetva je minimalno ili nikakva. A ionaj koji govori i daje fetve i onda čeka da me neko pita mora će pogriješiti. A ti greške će se povećati sodno učećanjem fetvi koje budu nalazile. Ona je koji mnogo terdsimi Dersina, ja prvi Mora mi akatat pomijes? Što god liše Dersina bude, sveća liše greša akase? Umnožite i pojavite. Ashabi, draga moja vracov, Ne bi bili upitani o hadithu Allaho poslalika sallalahu alaihi wa sallama, bi dobro votili racuna, hoče v garaci, onome koga pita il neče. Zemljime su ljuda se hrnosi da bi znao se, kaže, pocrvenjeti. Kad bih rekao pitu hadithu, pocrvenjeti, napinjati, sagjeti, pa ustati, pa hoće da kaže reči. I kad bih izrekao hadith, rekao bi evo, kema kolane bih sallallahu alaihi wa sallam, ili kaže, i kao što je rekao, ili slično ovom je rekao i tako dalje. Jeste mi razumijeli? Dakle, ne bih rekao, evo, postani bih sallallahu alaihi wa ne. Kad bi citirao ono što je Zapad rekao bi, slično ovo me ili ovako nešto je rekao. Avo tri bih dačunaj. Mi smo govorili, isponjeli smo jedan puta bježno. Da bi znali ashabi, kada tamo jedan otabirat kaže, ja sam bio sa tim i tim ashabom na putovanju, dolevao sam mjesecima i sam kaže, nisam ga čuo jedan i dva hadite, kažem. Jedan i dva hadite. Il-Masrud je u kufi kao namesnik, odnosno kufi, odredio samo jedan dan ljudima da im govori Allah uđe nešavlja. Jedan dan. Jer je da čovjek kada mnogo govori, mnogo priča, mnogo fetvi daje, znači mnogo i da griješi. Greška se mora pojaviti. Ovdje sada nastaje Belaj. Nastaje Belaj u greški. Ko zna gdje sam ja pogriješio? Ja proku prošlom da Ja ću tebi dosta I doću ti mi do sad advokazima. I doći će sa hadisima i aljane, to nije bitno. I ti nećeš moći ukriti greške, ja sam ja povjerio, to me razumijeva na listi glavo i tako dalje. I on će sva prota su u kući, zapamti što je zapamtite, pomni što je pomni. Ali ćemo greškotriti ko? Učenj. Jo baš je ja, evo, zanjepeo. Evo da pomiješ. Evo ga, a rekao je što ne bi trebao da gdje tako dalje. I je znači problematika. Zato kažu učenjaci i mukana džesi, zato mukagli, slijepni sljedbenik, ne može prepoznati greške, tako? I šta će učiniti? On će odbaciti govor svoga šeha ili mama kojeg slijedi ili će ići za njim. Uputit će se za njim. I slijedit će ga na hakojnu greški. U greški. Je li dozvoljeno nikoga slijediti u greški? Nije. Je nikog učenjaka dozvolio da se mora nekog slijediti na greški? Niko. Niko nije dozvolio slijedjenje nekoga šeha i ručenog gincana u onome što mu Čak ni taj koji je pogriješio ne bi to dozvolio. Da je znao da je greška. Ali Bela je nastaje kada Mokallid slijedni svoga šeha ili svoga imamu Mezhelu, bilo kako bilo, slijedi ga u toj greški. Smatrujeću to čime, ispravim i istinom. On je spreman zbog toga pretirat se, spreman, pretirat se, nakon ti spreman se i pobiti i čak glavu dati. Glavu dati. Mi ćemo na završetku dersova slikom sliđeni obraditi iz dijela koje imamo. Belaje koji su bili u istoriji islama i muslimana zbog srednije poslijeđenja. Belaje od mržnji, od ubijani, od ratova, od rušenja džamija jednim drugima i tako da to. To će biti samo kao jedan finiš. Bitne gdani tada. Dobro, zbog čak sad ovaj Kada pogrije šimčeni ili šejo, dolazi propast za onoga koji ga zdjevi, propast. Zato su islamski učenjaci upozoravali u hadjev, bjež gabehek, i saslavi lancan vina oslaca. Zeretul, ar arin. Što bi rekli greška učenjaka. Upozoravali su na grešku koja dođe od učenu nisana. Koja može biti lađa koja će potoniti na Pućinu. I potonit će oni koji se nalazan što ga je neophodno insano da otvori oči prije nego što se opredijeli da nekog od ljudi uzme sebi za dokaze jer to nikog dozvoli nije odlično prije tri i pol godine prije tri i pol godine mi smo govorili otakle idu među braćom. Prije tri i smo govorili I upozoravali na problematičnost koja se može pojaviti iz ovo. Mali je broj onih koji su ovo uzmjeli i razumijeli. Mali broj. Prije tri i pol godine sam čuo govore koje ne bih zgovorio ovo sam onaj koji ili nema znanja. Ili nema znanja. Ili je ogolnik ili je učeni. Takve efete sam slušao. Mi ćemo jedno od tih efetni večeras da analiziramo i obradimo. Naime, čuo sam jedno, uoči meni, gdje je rekao ovako. Svako ko uđe u parlament, dobro urazumite sad, on je kjerafir. Ko od muslimana makar planjao posliju uđu u parlament, postaje nevjernikom. Ovo je rečeno ispred mene prije 3,5 godine. U pitanja jedan, sjedimo u ovu, ja sjedimo u ovu. U pitanja kažeš kakav je propis onoga uđu u parlament. Kaže onaj kuđu uđu u parlament, jeste kjeri nevjernik. Jer se kaže on direktno bori protiv istana. Nakon završetka veka konstantacija samo ne bi se složio s tobom potpunosti. Jer najme, nećemo stati na tome. Naprotiv, moraćemo i protektiviti i smatrati nevjernicima i one koji su dozvolili nekome da uđe u parlamentu. Je li tako? Logično. Udadio je uliko motpatos. Mnogo jače, nego sam ja sad udalio. je na noge i gdje učini se rekao jesi li ti normalni. I tako se završa naša ta polenika. Ja sam tada pogušavao objasniti da je neophodno da nekog istana učenjaka koji je to dozvolio i to morao onda A to je plajana učenjaka. Ne ihvanija, braću. Ne ihvanija. Neobičnih tamo nekih. Ne ljudi koji su na meneđu semeđani. To se nama drugi niz godina ne dira, karere, toga ništa, to su oblažite, to su odmane, gdje su te knjige i tako da je. Jedan od islamskih učenjaka, šeho Femi, je dozvolio ulazak u parlament. Šeh bin Baas, dozvolio ulaz oko Palamera, a njegov ovoć Mimša Allah može da sljedeće puta obrađu. Džibrin, ovo sve sa uvjetima ili ne uvjet, bez uvjeta. Džibrin, še je Džibrin dozvolio, še je Barak dozvolio, še je Albanij, dozvolio. To su sve šta učenjaci, koji su na meneđu Selefe li i su na meneđu Selefa. braćo generacije, Selepija u ratkom svijetu. Što znači, da moramo i njeha radinuti. tako ili je tako? I smijavano se s tim govorima, kao Djesu su? Allah je se praćen i sam ih htio nikada spominjati, ni javno, ni ti prevoditi. Zbog čega? je će ovo druga strana da iskoristi. Oni koji žutije ka parlamentu i opravdavaju razok parlamenta. Bez ocenja što se mi ne složili sa njim ovom stavu, molam imati klikere. Ta povlači moja ketva i moju govoru. Što povlači za sobom. Naš, jedan dobri naše braće, kada je pomenisio sa jednim, poimisti, i rekao mu, pa zar ne znaš da je Šijev Othemin dozvoli ulazak u parlament, kažu on, gdje su te knjige? Kao da im to ne postoji. jer tako bilo? Ili slišno tome? Svijedok je, koji je prisustio Kad gdje su te knjige? Otkud to. Kao da se smijava, kao toga nema, zbog čega, jer to je nož sa dvije oštice koji ga kolije s obadne strane, kako očite, zbog čega? Jer kad ja kažem svakog uđe u parlament te nevjetnik i onaj koji glasa jeste poput onoga koji čini se jednu kipu, mora štaj? Mora neophodno da protekvirim i onoga koji je tu fet u izdelu. Znam li se te braće mene sad Dođe mi čovjek i kaže mu hidine da mi je zinadu dozvoljen. Zinao, blud, da počnem mu sa ženom da mi je dozvoljen. Tučo. Ja mu to dozvolim, jest. Kakav je moj status? Kod Pira i govore istam slučajaka pita, skagar. Ne jedi kitman, posle ne vidi nikog od svih izad slučajaka nikog tu je razmišlja. Dakče da je samo halalio Allahu haram. A govori stan učnjak da je jasni ko halal jedan Allahu haram. Ja haram ko je postaje za haramu bi vačime. Ne ja vjeti kom. <gulim> Zagledao ja halal neko bludo, kažem dozvoljeno ja, ti. Poslije mi ne dozvolsta Šta misite kad bi rekao njemu ja važit je obaveza da čini zinavuk. Zamisli. I još dođem sa ajetima koja je bila nekim koji podupivu moj stav da mu je obavljena da činisi nalog. Nek' ni ta nama u nome stavlju. Jel' tako ili nije tako? Zamislite, dođe mi čovjek, pita me morine. Evo je ovaj izvodite. Jer mi to su ne dučini sveždu kipu. Ne dučini će? Sveždu kipu. Zbog čega? ima tamo grupa budista. Pas smo se dogodili da ja malo opozdravio u kipa, a oni će ko biva reka da, da idem u džambiju, da ja njih pridobim ko biva, samim komu. Ko nisi? Pa mu ja kažem dozvoljeno ti je to. ti je da činiš srednu kipu. Biva to ovaj što čini srednu kipu kjafirom? Biva. Biva mi ja što sam dao fetu još gorim. Jer sam ja ovalalio. Kufr i širk. je ko kaže, Da je glasanje kufor i širak i da je to postupak kao onaj koji čini seždu kipu, mora protekviliti i onoga koji dozvoli to glasanje, jel tako ili nije tako? To je 1 plus je 2, matematika, samo glup i blesan. Ovo ne može shvatiti. Ovo su pravila. Ali ne znam kakva pravila postoje kod nje. Allah je svedob. Islamska, šerijatska, eurosvjetska, yok. Onaj braćo, ko kaže da je, onaj koji uđe u parlamentarac islamista, govorimo islamista, islamska partija neki islamista, tamo ko ima on će sad pomoć muslimanima, pa tamo. A? I koji ko uđe, kaže, koga dođe? Pa makar i takva pozicija njemu kod mora automatski. Protekviri ti onoga koji dozvolio tome parlamentarcu da uđu u parlament po nekim izgovorima. Jel' tako ili nije tako? On je preći zbog čeg? Jer ta je muftija i učenjak. Ovaj je džaj i neznalica. Sad se velari pojavljuje. Hoćemo li sad odpravljati ove islamske učenjake koji su dozvolili to? Ili ćemo ih rođnut? Pogaziti. Pogaziti. Slobno o pravilima koja su konstruisali oni, moramo i šta, pogaziti, rođiti. Je tako ili je tako? Jok. Ne, ne kaže, nećemo njih, oni skožu učenjanci. Jedan drugi je sve pogazio da ga ne imenuje. Jer smo neki kod nas odnag do svema se niko ne imenuje. Sve kaže pokazio, kaže, to, oni ne, onaj je ko glasa Njernik i ona, je mu to zvonio Njernik. Onaj je košao prvrta Njernik i onaj je ko mu to zvonio Njernik. Sve je u nju. Hraba. Hraba. Izgradim još sve pravilo ide, glava glava, ja roljam. Ovdje, znate šta muljanje? E, ovdje je sradio muljanje. Izgradim pravilo iz koga se niko izvuć a sad ti princetovim za rana. Ovo je četak, ne spremljena, što? Jela kompozitefiru mučenjake, a oni koje slede. Odleti se od mene. Odeš mi s Ne piga me za sedbenice, ako je pogledaš rolje. A ho zna šta kamenje stao. Naime, negirali su na potemila. Kažu: "Ne, hađ jećo, sad mi to reč." Nakonaz da kaže: "Dobro rekao pa prisinom." Da će se ko <laughs> Kričao mi je doktor Kasim za njega, učenik njegov. Kaže, je imao nekosti na jeziku, dlake na jeziku. Nije se, kaže, bojao nikoga, zato kaže, nikad nije dobio nikakav posao od vladi. Nikad. Kaže, šeha Mimaza, učenik šeha mi mazak, kaže, je bio labilniji od njega. Šeha Tremin, nikad nije dobio, kaže, nikakav posao. Učenjak, učenjaki, ali opet i ostođe, nema ti nigde da dođe blizu vladnih institucija. Šehr Bin Bazin je muftija. Kaže, Bin Bazin, kaže, malo, malo lapinni je od Šehr Hothemina. I Šehr Hothemine rekao pod prisinom, pitanje mu došlo na drsu i še odgovorio. I mi ćemo tu sad pitanje malo da odjasnimo i pojasnimo, na napravljeno. Naravno, okay. na arabskom jeziku, jeziku svakako, a ćemo ga vidnih tada prelesiti. I mi smo ga preveli na bosanski jezik. Evo na ovdje. ga na arabskom, original. I ima, evo, isto tako na ingleskom jeziku. I na ingleskom jeziku ima. Samo je dobro prevedeno. Zato eh, će biti ovdje, zato sam idomio kompjuter ovaj, da ne bi neko rekao, nije dobro preleal. Pa vada će se čupiti. A mi ćemo ovo, ta'ala, podijeliti na prosasku, na mjeziku, na mjeziku, i na bosanskom, na alaskom jeziku i na ingleskom jeziku i cijelje delo što Pa ako hoće, okay, so. ili neka ga protekviri, ili ne se pokaje za svoj stav. Nema drugi. Protekviri ga, rodi ga, ili reci, ja pogriješio. A ne atubo mi Ja su to islaminu, ali želi dava futinu fidinihin. Uz opasu, ili činjeni su, da većina onih koji od islamista i daja uđu u parlament, uđu te izbore i u parlament, Putinu fidinihin odu u zabudu. Odu u čega? Moraš ući u parlament, kao bih, moraš popustiti odnije, popustiti, odde, popustiti odde, i kao na kraju krajeva rezultata budeš tako, da, da su osnabili. Jel li Ejba. i kaže, kamerijoj to tako kaže Šejh. Kakav je taj propis lokalni izbor u Kuwait. Znači ovo se radi o Kuvajtu. Što će neko reći odas? Kuwait je samska zemlja. Neta? Ono znači što je engleska u svijetu. Zanimam kažu šta? Ko demokratije, ja tako li je tako? Profesor, jel tako? Kolijelka demokratije? To je kuvajt zaraz ti koli Kolijelka demokratije u kuvajtu? U kuvajtu je kakav sistem parlamentarni sistem vlasti. S tim da imaju svoga emira koji je tamo stavni, dođemo da. Ali parlament, parlamentarni oblik vlasti. Tamo se osvajaju zakoni, tamo se dopunjavaju zakoni tako itd. Parlamentarni znači oblik vlasti. Jedan od ja je Kada bi dokazivao nevjerstvo arapskih sistema, ne treba to dokazivati. Kada bi dokazivao, slušao sam čupas tamo, kaže zakon, kaže Kuvajskog parlamenta, broj taj, taj, kaže ovo, kaže zakon, o onda kaže kako je to sve kuf Ja tako od nije tako. Znači, Kuvajt je šta? Parlamentani sistem vlasti u Kuvajtu. Ko u Bosni, ko u Enesku tako dalje. I čovjek pita, kakav je kada šeh protpis onoga koji uđe u parlament izbori, a islamista je od onih koji se bave davom, daja, s tim da oni uđu pa u parlament, kaže go, ops, te skrvo zoveš u I kaže, kakav je protpis općih uh, lokalnih izbora, mjestna zajednica, gardonača i tako daj, koji nisu, znači, na uglavnom visokome nivou. A radite قال يا شيخ اول ما كاجي انا ارى ان الانتخابات واجبه يا كليس ما انتخابات بوري غلصانه يستحق واجب واجب شيخه تيجي كحال اسم مثل قد هني في ايبات الراس كون حديث يمراد كقطر زي حد ايه ف طيب فشتو كل قد ناسيه واجب انه استنادته دليل ما يتوب له حديث متواتر تلالك القطعيه تكون يعني الا قران ساعه لي حاجه تكون متواتر حديث كيوضني تكثر Jeste razugljeli? On kaže smatram da je ulazak na izgore. Na glasanje. Panamerati. Šta? Wedžib. Obavezni čin. Nije brać neko dozvodio. Pazite, nije neko dozvodio. Da bude manji bela. Da mu kaje šta? Obavezno što je bela. Još veći. S ovom koloru, kad bi samo na ovom treba da izaberemo u kome mi vidimo da ima dobra. Jer da samo za onako ima vidimo da ima dobro, Jer kaže u koji koloniji koji su poznati po dobro odustanu, budu nema ni ko onda zozeti njiho mjesta? Kao što je čulsao. Pita kaže govorim. Ako kaže اهل الخير. dobra, poznak po poštenju. Bodu od kojih izbora ko će kad za njih onamjio da sauce mi. Ili ljudi kaže koji nema i ko će neći dobrati šeba. Svjedomo, svi svi svakog čovjek čestiti dikat. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta hado wahedi da jao na bimakya wa qala ako neko odgovori bi golja to je kad samo jedan jedan dobar ha? a kaže, je ostali su svi smutilci blopovi bludnici nevjernici, neklanjači. Kaže šeht Hađeraves, nema lize. Nema smetnje. Ništa narošta. On je za Isakar samo jedan. Međutim, Allah može samo umjetno, njemu jedninu objeti, dati ba nekad i da u tom parlamentu kaže riječi istine koju će svijetno ostaviti dolo kitrat. Ali kaže, nedostaj nam iskreno srema Allahom. Nehne, <tripti> nehne, nehne, nehne, nehne, nehne, nehne, nehne, nehne, nehne, nehne, nehne, nehne, mis ka da to zna znači materialista opet je a zabord jeam kaže ostana Allah gele shan ma يوم السيام ويوم العيد الناس في الهدن في ردعة النهار وهم في الليل في ردعة النهار تخفى النار أرضى بيهن تغيب مكان مصور مستوي معدي أشجار ولا بيهن كانت اشتكرت زموس عليه السلام Kad je odiver faraon zatražio mjesto i vrijeme za obračun izležnika, musi i u njegovih faraonih sigr baza. Te Musa gledio da to bude na dan njegovog praznika, ja mu zine, A što hoće da kaže, misliš da to bude šta na veki. dan važan, nest tamo negdje iz posloga. Ne. Važan dan. Kada se sunce ukrašava, u dijelu dana koji nakon izaska sunca, što kad bude to, sunca, to se dhuha. Naći šta kako kaže Šejh kaže da bude vidno. da ne bude kaže Nešto, ne jasno, sve mora biti jasno. Da li to kaže nebude noći? Treba da se to odiga na vidom muzinu tom tarijeru, da ne bude nekdo u dolini, u ušumi, ne, ne, ne, Da svi vidi. I okupi se svijet, pa ima će gusati. A ja, pa naču, ali što? I šta nam pa da radi? A pa da لا تفتروا على الله كذبا نموتن الله جل شأنه إذ نسيتي لا صدقكم كذبوا اسيغون يشوشتونا لا تفتروا <تصفيق> على الله كذبا نموتك على تشكم ويكون لا تفتروا على الله كذبا نموتك كجن الله جل شأنه إذ نسيتي يبربوا ويبدأنا الله جلال شأنه لا يجب أن نسيه وهو ناتي قول الشيكة صارت بل بل قال الله عز وجل كان سمعنا يتقص على البومب اقتصاد على البومب اي كاجوز ايشني فتنازر الله بينكم لأنه على التبتيب والتعقيد والسببية فتتنازروا Amerom, Beinom. Kaže, počeo se mi sebe da svađaju. I kaže slovo fetenaze u, kad ođe u fao, ima, kaže, da bude za velik vedoslijedat, da bude zbog od naših brzini ispunjavanja određenjog dijela, ima da bude kao onaj, Svbija, uzrok, nečega, ovo fetenaze u Petenază amără un beii fa Ca fai doș cor, u vieci, peteeazăzvă, șiș a vrea să prezin o vianie do căș. Daci cine me recoânua musa? La testa o ai chediva? Ot mai imaginegimă nasastră ș sta. Parci. Po să ți face timp pre pitri. Do Oa orcăș. Și ka, se pojavi, Razila žena, svađa prekrinka toz malo začačate na egipskih lečnosti on kaže Allahu la haula illa haula al-ladina ja'u ko uspjenila svega kaže oni koji iz doši da se more protiv Muse svih bazi postali su šta Postali se šimen, s kome? Sa Musom ali Došli da se boli protiv njega sa svim ciljima. Nakon što je Mus ali i sara rekao govor, postali su s kome? Sa Musom i sara. su padi se ničice kome na sredu, Firavnu ili Allahu? Allahu na sredu. kaže sam čega. I rekli su šta? Pred Faravnom, kao l'amenda bi rabili Harune ve Musara. I rekli su, mi vjerujemo u gospodana Haruna i Musara i seba. Jeste razumjeli? Ovo še onda kade šta? Kada pošli, ako se pojavlja na tom mjestu, ja? da će uvijek biti šta? Rastraba. Ovaj će braniti hajb, ovaj će braniti šerp. Možda vam da ne o tom što brani hajb bude... šta? Pozitivno. Pa da oni koji su jučer govorili i braniti šerp, postavljaju s kome? Na njemu u istranju. Jeste razumjeli? Da, <totipra> قالوا هماما أثر من الحق أثر من واحد أمام أمام عوينة زعيمة أعتى واحدة فأقول حتى أقول أن لم تزل بغلما ليس بي إلا آلة قرية من الأهلية الأهلية الأهلية الحق والصلاة سين بغمون لكن بس قل قالوا هماما فتح قالوا هماما I činjenci da u parlamentu, mergi si parlament, kaže, parlamentu, ne ima osim male i prolevi koji nose istinu, se bore, koji su kako treba, ipak će biti od koristi, međutim, na njima je da budu iskri prema Allaho, a što se tiče govora, nije dozvoljen ulazak od parlamenta, niti učesva da miješaju sarada sa grešnicima, pa čak i sjedimo sa njima, kažemo, pa da li mi, znači, kažemo, sjedimo sa njima zato što ih podržavamo zbog toga, da ih podržimo, ne, mi sjedimo sa njima da im pojasnimo ono što je najispravnije. kažu parlament kaže parlament ora svih parlament znači kaže nije on kaže dali neka braća koji imaju znanje neka braća koji imaju znanje čenjac kažu nije dozvoljeno da u tome učestvujemo glasovima izbornom parlamentu na Jer ovaj čovjek koji je kako treba sjedi do ono koji je grešnik u zabludi, pa da ovaj koji kako treba sjedi da i sam postane grešnik u zabludi ili sjedi da bi popravi ono što je kako ne treba, ko da kaže, onda se tamo ne budi on poput nini, je tamo išao, zbog čega, da ote koji su u zabludi izbavio, pojasnio, da li neki gledaj tako da Dar vam kaže sredi da bi popravi ono što ne ispravilo krivo i kako ne treba. A ako ne uspije u prvom pokušaju, kaže po uspjećem drugom. Ne znamo šao. Dijan hana jeđer za bazirom ustakini, a razirom mojhari. Hana zada bazirom ustakini, djela spijen hari. Kači? Šte se ne, ačule manje. Tako še je, ko je? Hana zada bazirom ustakini, djela Ovo je što je postao pitanje. Pitanje mi što je je dobro kada. Jel kaže ovaj čovjek što kako treba? Sidi u parlamentu tamo, od ono koji redi, kaže da i on postao kako ne treba. Pa mu ređe i odgovori, kaže. Pa ovaj se tam, kaže li imate strah i što se stridi Šveci? Nisa pita, da? Aben! Kaj šta je sa lukami izbojila? Kaka je prope s lukami? Kaja šeik utbava na arabskom čemodara, da vidim džengri sa lukom arabskom. Kaja šta? Kulluhu vaahidun ebedan. Kaja ra šeik, man teraahu kaže isti je propis, ha lokalni izbori, ha parlamentari, ha te sve isti propis. Kaže izabredi sve onoga koji ih smatra da je najbolji, najkako trebalji, kaže osoni se na Allah. Ovo je govor šijek od fejmira. <tus> govor šijek od fejmira. Ovo nije moj govor, braću. Ja se sve ih ne slažem. Razumijete? Ovo nije moj govor. Da neko sad kaže ne, a dobra, nije ovoga. Ja Ali ovo je učenjak prošle ostoljeće. Ljudi koji nisu znali za ovaj bogov, da u Bosni, su protekvirili šeha Utebina da nisu ni osjetili. Zbog čega? Jer su veći ko uđe u parlamenti ne vidi, ko glasa čini sebi klipu. A on smatra taj čim, čime obame zove. Što je još gore. Još goreto. O oni ho kufri ni ho O halal ho kufr i shirka. Ko halal ko o halal i Ja tako i je tako. Sva je jasna subhanallahi rabbil. Obozme na gleda zbog čega? Dajte mi dokumente. Da neko ne eče reči rečima tu, ne postoji. To je kako izmišljeno. Ne. Šejh al-Bani vraća u pitanje, mene. Upitan o izborima, kaže šta kaviš Jehan Mi se kaže kandidujemo, nećemo se mi kandidovati. Nećemo se, kaže mi, kandidovati. Ali kaže, kad budu kandidati došli nam, gledat da izaberemo, kaže koga u kome ima najmanje zla, odnosno ko je najbolji. Pa ga upita pitan, kaže, jer to znači, kaže, da je glasanje izađi na izborima, to kaže, da ranim, ja njeđu Da, dozvodim, šeha Albanija. Ovo, braćo moja draga, najmanje što mogu da kažu zadnjega, šeha Şeyh Albanija, šeha Mirbaza, šeha, ostalo, da su murđije, najmanje. Eno, sroljali se sa tabutima, sroljali se sa vladama, murđije, najmanje. A ono, shodno -doh njihovim pravilima, moraju ih potek moraju. Ako každi suprotno toga, njihov menheže fili iz, nate šta je filiz. Puta li ješ ovom hoće. Ne znaš gdje še otići. Samo otkom pucaj. Gdje će otići ne zna. Uoko, u njegu, Međutim, u može u oko, a može u frizi u njegu. Eto. Međutim, može li se nuk oti greš kada pogledajš u Može. U ahiri, može. Samo je problem mene i tebe. Hoćeš da ti protekvirit ili će ti opravdati. Samo to je problem. A treća ne postoji. Neki su svišćim novima. Daju oblasti koji su dozvolili i braćo izadak na izbore protekvirili. Daju, protekviruju. A še je hodlje mi? Jok. <mim> ne, mi to ne sa s sa obi našim darima rolja. Glasača opično roja. Ovo koji je od učenjaka smatra se... Ne, ne, ne mori. Zbog čega odletit će Ako budu saznali, odošli od mene, zato samo poterpih guranje. I ovo je mene, guranje poterpih. Oto je mene, guranje poterpih dokazan. Šejk, ono sam i mi, god mene djelo, šerpuno mumkija, fizadilno staklja, četvrti to. Zaboravio sam od nulije pa glavi. Zaboravio sam od nulije pašnjika. U poglavu babu mi kane, koji male kar ko nađe tamo. Na kraju pognavlja upitam pitanje. Da li, kaže, možemo uzeti naša prava na sudovima gdje se sude nima lauga zakona? Da li da uzmemo ili da kaže ostavimo ih? Pravo svoje, nema ga da naći, nema šedetske zemlje, sude pod unijavuštvim zakonima. Da li mogu tužit da li da mogu uzeti? Odgovara može. I to poljačnjava. Šeho, ustaj nije, nije samo on šeho, bin vas, upitaj bin vas, stavlako mi se kaže, da li postavim zbog toga mušnikov, kaže jo, dosvodite. Ali vremenom je prevaziti prava koji ti pripada. Čovjek pita, mogu li ja tražiti pravo, ja živim tako i zavim da ima šakvijata, da li ako budem tražio postavim mušnik? Kada šeho, ja stavlako mi se kaže, postaviš mušnikov, dosvodite traži svoje pravo koje ima. Ali kaže, nemoj da uzmiješ preko granice, sam pošto ti pripadaš. I ovaj govor šeha ufemina, Ali, a to to rekne muhiti, bila muđivo. Ne ujeli kuma, ako rekne šeha Mimbala, šeha Ufemir, ne, ne, nije to istina. Ili, neće mi se učenjalicima. Rolni. Ona je prije tebe, je rolnu. Hraba, vallaha, hraba zbog toga. Kako godi proteknu kažem, hraba, u dalaletu, sigurno u dalaletu. Sigurno je Ali hraba, a jeste muljanje. Ne znači je ti glava, ne znači je ti lip. Traži se, djeci. Ili budi kako treba, reći, priznaj, pogriješio sam. E tuba tu me Ka znavi, se, šta je reći? Čmanjka šta? Wallahi neće manjka. Brani učenjaki. Greška su obejani, rijepe su pojasni pogriješile, nije imao pravu situaciju, nije ovako, nijenaku, pogriješio. Ne? A čovjek nakon što nije ko samo dozvoljeno izasli pogodnu, ne upitao da je to obaveza i zatim tu oblaže šta? Podreki je dokazi. Evo kak smo nagreli sad nekoliko ajta koji stavim. Dobro, kako se može dogoditi ovo braćo? Misimo neku večer da sećate kad slavarski jezik ovde učili. Na Pisa u tabli da hadis, a da su rivayet. Odin koji ga navodi Ibn na Abdu'l-Ber, Mujami, i navodi ga Hatib al-Baghdadi, 8000 al-Faqih, i ostali savje dvosti Da, kaže prenosilac tobe, bio sam svim nam mjeseca. 34 mjeseca. I kako bi bio, kažu bita, rekao bi, ne znam, 34 i četiri mjeseca. E se vodolaz ihtiraf. Ihtiraf ula upal. Ili razita izraz. Okay, pa imera kao kaže, hele ta'lema yuridun hevla? Kaže, doli znaš tobih kažo čudnevi? Uriba je, yuridu u ne? Uriba je tu? Yuridu hevla. Yuridu hevla? En jeđa'lun fuhuda na jisra ila jehennem. Kažo mi jele, da odnaši jeleja, koji dajemo fetve, imamo, recimo, znanje, hrta da urade, kaže da naprave most koji će ih uvesti u rene. Ohalali mi povrdu, to je hoć od tebe, ne treba me ništa drugog. Ohalali mi halal i dobar si mi, ti si moj širko, samo ohalali. Daj ovo mi nevode načuna. Im narbasim, dobro znate šta hoće. Dodim pitanje, ne znam, vitali. Pitanje, ne znam, vitali. Pa režem da po tri desetih četiri djesetica, ej! Znaš što ga je očelj da mene? Šta očelj da se reži, šta očelj kaj režu sura, urivaju? Urivaju toči sve. Da ih budemo, kaže do mi, mostka, kaže hene. Došlo do mene hlobe. koji govori neista na tumači. Ili se povede za nekim rivajatima bez da se provjeri podaci. Kažu govor Allaha i Želešanom i kaže Iome te bjedu vođuvu, a te svedu vođuvu na dan kareka će neka lica podzoliti ala po bjeli biti bjela i neka podzoliti crna. Femel ladine svede vođuvuhum, a što se tiče, kaže crnih lica, kafratum imanikum, Postar ste postali, kaj je medijenici, na ati su pe imali iman murteli. I toh mi kaje šta? El jezeo ima kun tu te prorun. I toh bi ćete kaži kaznu, zato što ste postali medijenici. Muammel lavine vijaud let vujuhuhum, fa fi rahmet illahum, fi akharidum. A što se ti čoli, kaj čas rica bi iran, šelite I kaju šta? Aaaa, srna rica šta? To se navotari la Bia lariza kalefusun. Mis tas fištar. Na sudjem nausami hricat. Šta kaže za ne, ni to moj govor, to je govor kod ibn Abbas bin al-Zikr la ja li ibn Bihaatim sunat tafsir, likam isil daw tafsir. Ya ga tražu četiri godine. Tafsir od ibn Bihaatim. We now看到 formulas in departed and it's lifestyles We can show it in return the word São一 bush w our blood Who enter the throne of Israel It's not just a medieval but there's no one Uvo sulu sunneti, so genio. <tip> Jao, je ja, uvo sulu so sunneti. Rapisao auto 399 godi poheđi. Jelo učenjaka je sunneto jamata. Isto ga bilješ uvoj sunneti. So ne zemi. Bilješ da izmeđo stavoga, <tip> leo na kaj učeru sunneti, so a kredete jamata. Tuti stabili vaj. Zbog čega, i da ne imamo ovoga lanza nosilaca i da ne kažu, pogledajte šta kažu odnači, što je znači. Goli danas kaže, na taj danče, neka lica biti crna, neka bjela i crna. Kaže, a oni će aca lica biti crna, reći će im se, kaže, zar ste postaju nevijevnici nakon vašeg imana koji ste posjedovali? Znači, crna lica će biti kome. Chafirima. Il oni la ku isučili bi da arc, ali bidat koji je kufar, ne bidat koji još uvijek minusno stepe. Ovo bo ispravno to znači no was God willing Allah ta'ala bez da se okay no naga ti nam paz. Ma što tim jok? Na je tamo neko nagao, neko spomenu neki dajna bimdanu tamo. Na na na na huti neko aha uzima to je to, govori daj taj taj spodim to to. Opća se ne lače in arrivete. La danza per no si la Gdje se grešite na nasi? Još uločimo s polemikima da završimo i šalba. velika polemika, sa, neka puna se diže. O klanjanju, zaonijem, klanjanju, zaonijem i tako da. Biljež nam to gleda oko svojmu evo ga ispred nas ovdje Čitavo poglavlje o tome da su namjestnici halife i njihovi namjestnici u vremenu, a to, u vremenu sajdemu džubira, tamirina, glava tamirina, kasnili sa namazom. Kasnili sa obavljene namaze. Džuna. Jer nećeš gledač uvijel drugo dna mesin sem pobrem imbe. Hađerđen Jusuf zijadi ostavili. E sad se odi spor, koliko su kaže kastlini? Jesu kastlini do samoga istrezka na masku uremena ili preko? Pa je jedan počeo tamo da kaže, ne, ne, nije su kastlini do istrezka na masku tamo u ovoj vremena. Njima tvorim na barak furi, u djelu, u komentaru, termizini njoga sunena. Navodit će li vajete iz Mosaneha imam Dorezaka koji je također uzao Hafez ima hađaru Fethul Bavi ovdje kod nas u prvom tomu, u drugom tomu 14-15 se tamo navodi sa džumom kasniti do padanja mraka. Smraći imanje. Mrak pada. On još uvijek ruku Istaklopodavsko vrijeme, Isti ističek indijsko vrijeme. A niko nije rekao ljok, zadnji se nekada. Niko? Šta mislite da u nas sad situacija postoji? Šta mislite? Da imali recimo kraljaju džunu? Ha, 15 minuta, prada ćemo se popniti. Završi 15 minuta, nam prada ćemo. Ha? Šta mi mi udali? Mi šta mi udali, hajde ste mi. Biliš mi kralja pod hatija to jest prečo sve granice. Pabejini a to je rba kaže ja, mučo kaže mučo ka. Kade bi čakao, gde se trebaeti, na to danasak? Sjedeći, slušao fudbalec, čeka kače. Sluša, on valja podnu. Na pelne kidiu. Zbog čega? Ili mam na Nimberu. Ili što ispones vo vreme ušo u Kindiski. Ili što iz Kindiski u Švachamski, primeri. Čak bi se kada znamo svrkava, te on tu je kupo. Podnevsko jeme gredim, podelim, hudba je kada? Podelim, je potom, uakšan. Ali kad ne zna sunnet, biva šta biva. Biva šta biva. Zato bilježi hafiz I bilježi ovaj također na durbera. U žami u Bajan, u žami i bilježi ga isto tako al-Bagdali, u تفرقي؟ إبداع شيء قد مجرس طالغة دارهم يصبح سنم يكاجه الله عنه سيأتي قوم سيأتي قوم وتركوا برواية سيأتي وناس يجادنونكم بمتشابه القرآن دوشي جاكاجه نارد كوي جساما راسправلاتي سا Ajeti na koji su mu tešabi, dvosmisleni ajeti u Koranima. Šta kaže, Oman, kako da se volimo da proti njih? Na koji način, kada da se to prijemo? Hodohum bi suneni, kaže Ufite Isa, borite se proti njih sa sunetom. Borite se proti njih sa sunetom. Lijeni alshaber suneni, alemu bikitavu ilahi. Zato što su, kaže, nosioci sunet, oni koji pozdaje sunet, Govara Allahog Mosarika, praću njegovu, praću osama, praću tabelina, aaa, Učeni i znani. Uuu, Allahove zašto? Zašto praćo? Sunet je šta? Komentar Qur'an. Komentar čega? Qur'an? Ako nema, kaže se o Ako, odeli sunetava čemata, ako prvo tumačimo Qur'an kur'an, no, nema ga uzmano sa sunetom, nema suneta uzmano sa govara. ime, govori krasna ta ovo su vam osnove. Zato kaže omer, kad dođete to vrijeme, kad uzmite i borete se o priječi ime, sa sunnetom. Sa sunnetom. Ovo je vajet, 1-8, govori sam slučenjak. Kol mene, vjero Wallahu ale. Zbog čega? Zato što je dolazina sa dva različita puta od domena od Allahom. Čak je prekinu tvarnac između onera. Buker ima ima i ma bratnje jeovali. Buker pregovarao sa sinije Kašrika, video nije video samo Niko kad je ovo bratom. Abdullah je video ashabe. I prenosio sa ashabe što do Omer al-As. Ne, a oni Murse. Mursa Sahabi. Uzuhum bi suneni. Nije ashabe, sunen, a'lam bi kitab al-bab. su prostajte ni sa sa sunne tom. لذو شو poznawawci nosicie sunata sus nabi u allah bi iz aqul kaul hada wa astaghfiru bahim wa yum qainum ghafnan kulama abzaratu aqudi tahta aqdam alghaza abadat fi saqruhi